Bigarren unitatea, atarian. Aitona amonak gaztetan, bat. Argazki honetan, norda aitona? Badakizu? Ez, ez dakit. Futbolean jokatzen zuen aitonak? Bai, eta gainera jokalari jokalarionazen eta golazko sartzen zituen. Gogoratzen dut, bai, zein mutile derra eta bizkar zen aitona gaztetan. Nolakoa zen? coazen. Altua arkala eta ilebeltza zen. Ilebeltza zen, eh? Ba, orain buru soilia da. Ba, i orain bai, baina lehen ile asko zuen. Amona eta azudurra. Azudur motza eta mushukorria zen. Eta begiak handiak eta belts beltsak situen. Ah, bada norden. Hautse da aitona. Bai, horixe da. Eta beste argazki hau tonostian ateratadago. Ez etzazmatu, nor naiz ni. Tonostiara zertara joaten zineten ba? Tonostiara kontsain guruan paseatzera joaten ginen eta abatzuetan izozkia jaten genuen. Izozkiak jatera araño joaten zineten? Bai, tonosti araño joaten ginen? Nolakoa zinen? Altua eta sendoa nintzen. Ille beltza zinen?